Moi boas, comezamos e eh, facemolo coa mina de Doade. A Comisión Europea declarou como proxecto estratégico esta mina de litio en Beariz, ourense, e con este nomeamento a Unión Europea pon en marcha unha carreira por acaparar materias primas críticas necesarias para a industria tecnolóxica, o armamento, a transición enerxética pero sen garantir unha planificación axeitada. Música Esta é a denuncia da organización ecologista ADEGA que alerta de que neste contexto Galiza podería converterse nunha auténtica colonia mineira interna, un territorio de sacrificio no que a prioridade sexa a extracción masiva e rápida en vez da protección ambiental a saúde das persoas ou os usos sociais do territorio Mentre a Unión Europea establece obxectivos para cubrir parte da súa demanda de minerais críticos con produción interna no Estado Español en Galiza, avanza secar ao extractivismo. A legislación estatal de ADEGA favorece os intereses das empresas mineiras en Galiza. ADEGA denuncia que a Lei da Minaria de 2008 que prevía ordenar o sector a incluir a participación social foi sistematicamente desmantelada polo PP desde 2009. Nestes 16 anos non se aprobou o plano sectorial de actividades extractivas, nin se puxo en marcha o Consello da Minería. Pola contra, reducironse prazos de alegación, excluíronse organizacións sociais e debilitouse o papel dos concellos e das consellerías ambientais. Música Pra ADEGA é imprescindible poñer freo a este modelo e priorizar a planificación, a participación pública e o control democrático sobre a minería. Mentres non se aprove o plano sectorial di, non se deberían admitir novos proxectos extractivos. A organización ecoloxista propón tamén establecer zonas de exclusión para protexer os solos agrícolas, os espazos naturais, a auga e a saúde das persoas. E no caso de minerais estratexicos, Adega reclama que só se exploten en xo control público, con avaliacións ambientais e sociais rigorosas e cun aval claro da sociedade. Do contrario, advirten a lógica da extracción sen límites, converter a Galiza nun campo de experimentación ao servizo dos mercados globais. seguimos, a Xunta vende dar luz verde a nova planta de fibras de Ence nas pontes cunha declaración de impacto ambiental favorable. A fábrica producirá celulosa branqueada destinada á fabricación de papel tisú. Porén, a Dega denuncia que estamos ante un proxecto medio circular que oculta a dependencia da fibra virxe de eucalipto para a elaboración do produto final. Ademais, a planta contará cunha instalación de coxeración de enerxía alimentada con biomasa procedente de eucaliptos da Contor o que implica combustión, emisión de gases contaminantes e un novo incentivo á eucaliptización, segundo denuncia da de EGA maior impacto da organización recaerá sobre o río Eume, xa que os efluentes industriais máis de 1,5 millóns de metros cúbicos ao ano serán vertidos directamente ao río, malia incumpliren os obxectivos de calidade do plan hidrolóxico de Galiza Costa. ENCE pretende diluir no río a contaminación que non pode eliminar no seu propio tratamento usando un ben público como mecanismo de depuración encuberta. A captación de case 5000 metros cúbicos diarios da anti a balsa mineira das pontes é o feito de non retornar ali os vertidos, moito máis ecológico dendo o punto de vista ambiental, amosan unha estratégia que prima o beneficio empresarial sobre a protección dos ecosistemas. A Dega alerta de que esta nova presión sobre o Eume, apenas a 7 km das fragas, en plena rede natura, é un paso máis nun modelo de transición ambientalmente inxusta que continua a poñer en risco os espazos naturais protegidos e os recursos colectivos todo mundo O cambio climático xa está poñendo en risco a viabilidade do marisqueo nas rías galegas. Así, o alertan persoas expertas no marco do ciclo organizado pola Real Academia Galega de ciencias e a Deputación da Coruña que tivo lugar esta semana en Compostela. Os eventos extremos como as vagas de calor ou as choivas intensas están a provocar elevadas mortalidades en especies como o berberecho ou a ameixa, especialmente nas rías baixas. Investigacións científicas insisten na urxencia de aplicar medidas de adaptación como a monitorización ambiental, a diversificación de especies ou a protección efectiva dos hábitats mariños. A saúde do mar está directamente ligada á sostibilidade da nosa alimentación e a economía costeira. Vimos agora cara ao interior, Ouren se contará con proxecto piloto para crear refuxios climáticos fronte a calor extrema, unha iniciativa pioneira que ven da man da Universidade de Vigo a xunta e o Concello. O plan permitirá identificar as zonas máis quentes da cidade, as chamadas illas de calor, e desenvolver espazos de refugio como parques, fontes, zonas verdes ou espazos fluviais, co obxectivo de proteger a poboación máis vulnerable como a infancia ou as persoas máis maiores. Este proxecto inclue o deseño dun dispositivo portátil que medirá a temperatura e a humidade e creará un mapa detallado do confort climático na cidade. Os datos permitirán planificar mellor a resposta ante as vagas de calor que cada vez son máis frecuentes e intensas. Ademais, este modelo poderá aplicarse noutros concellos galegos. A adaptación das cidades ao cambio climático xa non é unha opción, é unha necesidade cada vez máis urgente. erosión do solo fai desaparecer cada ano máis de 45 millóns de toneladas de terra en Galiza. A perda media é de 15 toneladas por hectárea por riba da media estatal e seguen aumentos. Son cifras que alerta o Ministerio para a Transición Ecolóxica no Día Internacional contra a Desertificación que se celebrou esta semana. Case 190.000 hectáreas sofren erosión grave ou extrema, unha superficie equivalente á comarca da terra chá As causas Son múltiples desde a acción humana, os incendios ou as chuvias torrenciais, pero a consecuencia é sempre unha un unchan, cada vez máis empobrecido, menos produtivo e máis vulnerable. rematando, a de lanza unha nova campaña solidaria dentro da iniciativa Tipodes podes paralos co obxectivo de frear o parque eólico Pena do Pico proxectado nos concellos Lucenses de Baralla e BCRA nos Ancares. A organización ecologista precisa reunir 7.300 euros para recorrer este proxecto diante do Tribunal Superior de Justiza de Galiza pola súa grave afectación a espazos naturais e patrimoniais de alto valor, incluídas reservas da biosfera e a hábitats prioritarios. A Dega fai un chamamento a, a cidadanía a colaborar a través da plataforma Tipo Desparalos. A primeira fase de recadación estará aberta durante un mes. Tamén en Ourense, a veciñanza das conchas leva a xunto aos tribunais pola contaminación das macrogranxas. Comeza no Tribunal Superior de Justiza de Galiza un xuizo histórico no que se acusa as administracións de vulnerar dereitos fundamentais por non frear a contaminación agraria que afecta o encoro das conchas. Os peritos da acusación vinculan directamente as macrogranxas coa elevada presenza de cianobacterias e nitratos na auga cualificada de extremadamente perigosa. A demanda apoia por colectivos ecologistas como Amigas da Terra, sinala a Xunta como responsable última e pide medidas máis ambiciosas como o peche progresivo de explotacións antigas. Rematamos este boletín informativo cunha actividade próxima, un curso de formación organizado por ADEGA sobre xestión e custodia fluvial por o día sábado 28 en modalidade telemática. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.